З-поміж інших свідчень на користь кінокефалів, найпереконливішим, є певне постать Святого Христофора. До XVIII століття на всіх іконах, як і в Патериках, та навіть і в Київському псалтарі 1397 року, святий Христофор зображався з головою собаки. У 1722 році Синод заборонив зображати святого із собачою головою, як те, що мерзенне природі, історії та самій істині. Про святого Христофора розповідають, що він був захоплений римлянами в полон під час одного з боїв десь на півночі Африки. Він став вояком африканського мармарійського підрозділу римської армії. Від інших вояків, як і належить пасиголовцеві, його відрізняли кремезна статура, велика фізична сила, а також собача голова. Не знаходячи собі притулку серед людей, цей чоловіко-пес знайшов відраду у вченні всіх знедолених і ще до хрещення почав проповідувати Слово Боже серед римлян. Своє духовне ім'я цей посиголовець отримав, згідно з переказами, таким чином. Відрікшись людей, що зневажали його за потворний вигляд, репрев, так звали його серед римської центурії, прийняв служіння біля бурхливого потоку. Він вирішив переносити через воду людей на руках. Так одного разу до нього прийшов хлопчик, що попросив його перенести на інший берег. Репрев згодився, але десь посередині дороги відчув, що хлопчик стає непомірно важким. Ще трохи, і їх обидвох мало змити водою. «Чи знаєш ти, кого несеш?» – запитав хлопчик. Репрев сказав, що ні. «Знай, що несеш Спасителя», – відповів хлопчик і промовив. «Нарікаю тебе Христофором, тим, хто ніс Христа». Святий Христофор проявив чимало чудес во славу Христа – зокрема, показав примноження хлібів, цвітіння палиці, навернув блудниць, був сійким до розпеченої міді. На сьогодні святий Христофор, переведений католицькою церквою в ранг другорядних святих, одначе, попри поширену думку, деканонізованим не був. Святий Христофор залишається заступником парубків, перевізників далекобійників, мандрівників, штормів, епілептиків, садівників, а також вінсерферів. Привіт усім. Мене звати Радіон Раскатов і мені 32. Я зайнятий улюбленою справою. Він серфінгом, і це дозволяє мені жити так, як я хочу. Я живу в місці, де я мріяв жити, спілкуюся з цікавими людьми, і в мене все заше й У мене є дівчина, яку я люблю, і робота, яка завжди годуватиме мене, тому що люди завжди бажатимуть кататися зі швидкістю вітру. Написавши цей текст під своєю світлиною у фейсбуці. Родіон Раскатов, 32 роки, родом з Одеси, відкинувся на фотелі та блаженно закурив. Курив він вдумливо, не поспішаючи, мов би між ділом прислухаючись до того, як хропев в сусідній кімнаті його друган Казік із Малопольським. Вони орендували цей бедуїнський будиночок в чотирьох. Він, Казік і ще двоє єгиптян, які вирішили порвати зі своєю ідентичністю. Переїхали з Олександрії на Сінай, проміняли сніжно-білі галабеї на джинси, забили на мусульманську охайність, відпустили дреди і повний день серфіли. Це було головне те, що вони пов'язали своє життя з вінцерфінгом.